може тому що ми не встигаємо розкритись одне перед одним тут зовсім інакше ніж біля воріт ніхто не поспішає крім мене я для них прибулець і вони намагаються випросити у мене як найбільше моїх думок а самі приходячи до притулку нічого мені не віддають мабуть це тому що вони приходять не до мене я бачив їхні розгублені обличчя на дворі панувала та сама сіра сутінь яку навіть густий лопатий сніг не міг зробити білою. Дзвін уже не калатав. Біля стайні з'явився візок із запряженим низкорослим коником, що раз у раз стріпував вушка від клаптів снігу. Антон підійшов до нього і замилувався великими чорними оксамитовими очима. Від коника аж парувало тепло. Антон легенько погладив його по короткій гриві. Його завжди тягнуло до безсловесних істот, про яких так приємно піклуватись, яким можна пожалітись, щось розповісти. Зі смутком згадав про кіз, котрі чекають його з більшим нетерпінням, ніж старий, хоч він їм нічого не принесе. Зі станні вийшов невисокий кремезний чоловік і рішуче підійшов до Антона. Новенький? спитав Різко. Антон подивився йому в очі, як щойно оце дивився в очі коневі і розгубився. Там була сіра млакрідь, яку проступали обриси дерев правічного лісу. Він вийняв з кишені і простягнув золоте кружальце. — О, воно що, — мовив Генріх на прізвисько Кухар. — Допоможи розпрягти коня. І недбало запхав монету до кишені. — Коли б не згубив, — стривожився Антон. Але за хвилю йому стало байдуже, наче з плечей звалився тягар, хоч те кружайце важило трохи більше за зимовий листок із дуба. Далі, ніби у вісні, він допомагав зняти упляж, витирати коня сухими шматинками, вкривати його теплою попоною і вести до стайні. Саме це зробив би Антон, якби повернувся додому. Подбав би спершу про кіз, а тоді вже про себе. Так закінчилася подорож Антона, писаря східних воїт. Незвичайна для нього і мешканців притулку, але нічим не примітна для нас і для тих, хто не потребує притулку, і тих, хто колись увійде до нього через східні ворота, а вийде через вічність західними воротами. Може декому з нас пощастить зустрітися в тому світі зі старим Марфою Генріхом. Їх багато, тих, хто може вказати шлях до притулку, вони самі знайдуть. Нас, якщо настане такий час Але наша розповідь триває І могла б тривати вічно Ростане крига в лісовому озерці Над яким зупинився Перепочити Антон Він міг би йти далі І далі, пізнаючи притулок Його мешканців, колишніх воїнів І жебраків, дітей і жінок Однак повернувся назад Не пройшовши і третини шляху Мало хто вчинив би так Перш ніж повернутися назад він почув історію Генріха з його уст, віддавши перед тим йому золото. Але це не було платою. Кавалок золота не на найвищої проби безперечно був частиною золотих дверей, через які так прагнув увійти Антон. Але йому ніяк не вдавалося поєднати ці два золота. Для цього потрібна не одна подорож у глибину того дзеркала, на поверхні якого Антон упізнав себе. Історія Генріха повідана ним самим, яка мала б пояснити Антонові усе, що досі відбувалося з ним. «Усеньке моє життя минуло в притулку. Знайшов мене писар східних воріт осінньої ночі, в одній пилюзці, так що не знаю, хто мої батьки і якою мовою вони говорили. Усе це можна дізнатись у тому світі, до якого я наближаюся, хоча не скажу, що зараз це важливо для мене. Мій невидимий досвід – Радже його брак поставили мене на особливе місце в притулку, і дехто навіть заздрив мені, а я – декому, як часом буває. Знання я здобував, довірившись небагатьом людям, які мене оточували, найбільше від писаря східних воріт, що виховав мене і навчив читати. Він же опалював книгозбірню, пильнував, аби не заводила сміль. Та хто мав читати книжки, коли від воріт продовжувалася далі дорога втечі? Кожен прагнув віднайти найнадійніший захист. Уявляєш, той день, коли прибулець проходив через східні ворота, він згодом починав вважати не днем спасіння, а днем рятунку, що більше нагадує поразку. Чому так, гадаю, можна буде довідатися, коли ми опинимось у тому світі? Мій невидимий досвід, видимий лише у вісні,